Bale, genik pena hondibat eta pentsatze azkar bat ere bide familia rentzat. ere beti bere onduan ukanduen bide Andrea rentzat eta, eta bide seme alabentzat. Inakita genofa pertsonalki ere ongi ezagutzen ituztanak. Zer gogoan izan, hain izgauza. Eh, Nishel herriaren zat eh, sail hain izetan den gizon bat da. Herriunek bide nortasuna babes ezan. Eta baltzezan, nekazari munduan lehen-lehenik biztan da. Haimeste inagozi, haimeste zauritu duen bortizkeria egorare, egora horretatik ateratzeko hanbat lan egin duen gizon baten horretzapela dut. Eta gokuan dut ere gaur egun Michel Berguina, adibidez, arekin izan baitzen bakearen en talde lehen horretako kide bezala eta arek ere soberagoiz joan direna mundu untatik.